لقدقد أنسلهوس لقد أأَنسَ النوسُنا بالباد وَأَزَلناماهُ الكتابَ المز لقُ من الناسُ بالِنق وَزَل الحدة في إبااس شدد وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَبِيٌّ عَزِيزٌ <تصفيق> لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَجِّنَاتِ دیزه نه الله جل جلالو چې د انسانیت د اصلاح لپاره کم اسباب را لګړي او د د اصلاح لپاره نږدې دڅګه راګوي زه کومه کې غو نه ذکر شو د غیب د لپاره اصلاحګارنه نو دیس لغنده بارا رګی داو ده او میزان ده او حدید ده درې غټ غټ سینو غزی ذکر کړي نو الله پرمحي لقد ارسلنا رسلنا بالبينات تحقیق سره منګلي کلی دي زموږ پیغمبران خپلو خپل اومتونو تعب واضح او دلائل سره به معجزات سره واضح سره هر پیغمبر سره معجزه چې مخلوق عکارم عادت کې نشي کولې عاجز وي دا د هر پیغمبر د نبوت او صداقت دلیل وي آیاتنا مراد عام دلائل کو معجزات دی او گنور دی وانزلنا معہم الکتاب اللہ ایم لگیلو ماہم اے علیہم یین نازل کلیم باغي باند الکتاب کتابن ال کتاب نہ مراد ال پلان جنسی دی ٹول کتاب مراد اوع یاد کتاب نا مراد غ شریعت نه دام مراد کې د شی ول میزان امنګه لګل واغې سرای نازل کړي او په غیب باندې المیزانه تلل نو نه د میزان نه مراد یا هو ها عادل دی او د عادل دا زیل کې دا غیب په زمن کې دا غو وزن او کېلو پیمانه هم رالو او یاد میزان نه مراد دل معروف معروفه عالچ دا نو دا تی نه مراد د دا دم را لگلی دا راغو زګل اسمان نه نه د مطلب د جکم سوره رحمان کې دی و وضع المیزان اللا تتعوا في الميزان الله د میزان حکم را لګل دي او قائم کړی لی. دی د دې حکم یې ور کړی دی مخلوقات ته شیخ خپل مسجد تلې او د انصاب نګارلی د تلې او د وزن او د پیمانی نګارلی ليقوم الناس بالقسط الله پرمحي دې دبار چې خلک برابر شي او قائم شي بلقیس صف انصاف باندې وانزلنا الحديد او لو يمنغرنا نازل کړی د اوس نو انزال مطلب دانا نازل دا نه چې د اسمانه نازله شي وي چونکه تنظیم د برنه ده د دیو جن ودا دی الله انزال وي ورن دل ته انزال مراد دا پیدا ګولې غیب په معدن وګي ناغي چکم کم دي زمګه کې دن حکم زيون دي ناغي کې پیدا کول مراد دي نمنګ پیدا کلاوس باندې لرا فيه باسن شديد په دې کې سامان د جنگ صح دي ديږي قابل غور خبره ده شی اللہ اولا دو سیزون ازی کرگلو اواغی بسیده خبر اوکلا شی دا دو سیزون انتظام می زک و کل یکو من ناسو بلکس خلق برابر شی په انصاب بانده رب تم خپل حق ورگی مخلوق تم خپل حق ورگی نو پتو لگی دا اصلاً دا انسان د اصلاح د پر کتاب ده نوچه سړی کتاب تنکینی نو سم خیال دے اب بس برابر شی داغا بس صرف لکه د چرکی صرف د ایک ایڈی پی کر لی مثال دا چرکی شو یا دبل حیوان شو یا دبل حیوان شو آن داغا حیواناتو کیا کل نشتا او د کس دے آقل نشتا خواغی سرم دا اسلام اسلام پی کر او د سرم دا اسلام پی کر چې کمشه الله د اسلام اسلام پر را لګل دي چې هغه کتاب دی وغه شریعت ته نو داږي پکر پیدا کیدل په کار او دویم د اسلام پر دغه نظام شریعت سره دغه کتاب سره یو عادل نو عادل په معنا د نظام شریعت زکه چې صرف کتاب وی عمل کې نه نظام نه نو یم نه چلي کې نن سوال مارو کې پروت دی نو پده خو انسان نسی دکی که چه الماره گی برو که پده انسانان سی دکی نو هر کور کې پده الماره دکی کړی بس خبر آسانه نو واسن عادل نظام عادل ام پکار دی توازون والا نظام انصاف والا نظام آغم پکار دی نو اصلاً د انسان د اصلاح ده پر یو کتاب شریعت ده او بالنظام عادل دی چې هغې نه شوه شوي د په تللی او په وزنسا دد دوو باه کې وکر معیللله تاله چې دا دو وسې زونه دي چې د د وجې نه خلک په انصاب باې دیددي شي او پهحی جوان با نراتلیشي ور سره یویم درم سی ذکر چې ظاهر انسان تا هغې کې منبت نخکاري چې دل ته د اوس بې ضرورو نو بعضې انسان اغه کتاب نه سميږي بعضي انسان اغه نظام نه سميږي نو اغه د اوس په نه بج باندی پويي هغه درته له په کار ده داغه لاس کټ په کار دي کاځ نه اید نه سر کټ په کار دي کاغه قاتل نو د اغن سر کټ په کار دي داغه مرتد د اغن سر کټ په کار نو بازی انسان اغه په دغو دوو نظامو کې په نظام د شریعت کتاب کې او په نظام شریعت کې نظام د عدل کې اغه ذات ناراضي نو هغه بیا والو بګاری او د والو د پر الله داغي تنظیم کړل د چې اغه اوس پنهدا چې داغه نتورم جوړږي هغه کې نور پوايدم الله ذکر کې چې دې کې نور پېدیونه دا درېم شه چې الله ذکر کړو نو دا اصلا ده اسلا نه پارنده ده تبعاً چکم انسان ده لنبنی دوستیزونو سره نسمیگی نو هغه بیا گزار سره سمیگی شریعت سره سم نشغلا کهی نو بیا با تیلاس کٹ که پتوره بانده نو بیا با سمشی نو اللہ پرمائی و انزلنا آو مونگ پیدا کری ده اسپنا فیهی فدغا اسپنا که باسون شدید باغی کی سامان ده جنگ سخته و منافعو للناس باسن شدیدن لی من عن الحق باغی کی سامان ده جنگ ده جکم انسان د حق نه انکار کئی حق نه منی حق بانده دلیل قائم دی او بیم نه منی و منافعو للناس او پدی که نوری پایدیم ده پار د خلکو دی چې هغه ادوات و صنعات دی لور شو رمبی شو دارنګې کوداله شوه بلجا شوه او دارنګې نور ګاډی جزازونه او دا رګې رکشي موټرسییکلی نور د مسلاات او د پې د انسانان نو سامنونه ې الله و جوړیږې په کې پې د نوررو خلکو د پارهم نورې دي د خلکوولیاله الله اوبل دا چې الله جلله جلال هوجو کې پیلې عملی سره املی تاریخ خلق توخی اللهی جداگی الله ته خود مخ کې نه معلوم دی یعلم الله من انصره ورسله الله معلوم کی هغه کسان چې مدد الله کوي او د الله رسولانو کوي دا الله نه مراد الله د مدد نه مراد د الله د دین مدد او بل د چې الله معلوم کینو الله ته خود مخ کې نه دی دل تا مراد دا معلومتیانا داس مراد علمان یتعن لکو به الجزا یعنی داس معلوم شي چې عملی طور دی دکا عمل اوکی نسرت اوکی یاد الله دا دین نسرت دو او نکی جی پاگے بندی سزا او جزا مرتب شی علم دا مشاہده مراد دے ولی آلم الله یا تمیز مراد دے چې الله جدا کی آغا کسان مَن اَكْسَانِي یَنصُرُهُ شِدا اَल्लाह د دې دی دین مدد کئ په ذریعہ د کتاب باندي مدد کئ یا په ذریعہ د تری باندي مدد کئ یا په ذریعہ د میزان د نظام عدالت باندي چې مخ کې کم سيزونه تیر شو چې کم باندي اصلاحي کینو پدغه اصلاحي طریقو باندي هغه مدد د اَल्लाह یَند اَल्लाह د دین کئ ورسلوه د رسولانو د اَल्लाह کئ بل پداس حال کې چې غائب دي پیغمبران او سنت موجود دی دي دالنا دین موجود دي دی. په حالت د غیب د دګي دل الله لیدل نه ده لی دی. یا پیغمبري لیدل نه ده ځان لږه غائب دي خو بیا امداد کای ور پسې دبد شبیر چې الله مختاج دي چې الله د دین امداد کینا ان الله قوی و عزیز الله جل جلاله چې د قوی دي او دا ګرن کې اس بود د اسڅوک پې غای براتلیغ نه شي نو پهې کې اشاره چې دا نصرت دا د دخپل ځان د پااره د پایده دته دا الله ته د نصرت ضرورت نشته کې د د پایده ده مست لقد رسلنا اللہ وی تاکیق سرمونگ لگلی دیزمونگ رسولان بل بینا تی وازی و موجزاتو سر وانسلنا اللہ وی پیدا کڑی را نازل کڑی دی ما هم پدی باندی الکتاب کتابونا والمیزانا و نزامیاد یا والمیزانا و والمیزانانه اووا د لره لکومننا سوودی دپاره چې قائشيو بربر چې خلک بلکزې پهصاف سرهوانزل ن الحدي د الله مونږ پیدا کړي د اوس به في هی پهې اوسپنه کې بعض شدید سامان د الله او مناسو کی انصرو چه جدا کی اللہ تعالی مناسو کو انصرو چه امداد دا اللہ یعنی دا اللہ دا دین کئی ورسولہ ہو دا رسولانو دا اللہ تعالی کئی امداد کئی دا رسولانو دا اللہ بلغی بے پاعلت دا غائب ان اللہ ایکنان اللہ تعالی قوی ان طاقتور دے عزیز غالب دے الحمد <سؤال> لله الله <سؤال> اللهم اهدنا واهد اللهم زينا الدين امانه صلى الله عليه برات حسبي الله ذكرنا يا خير الناس تعالى m <laughs>